وكل بذات الضلاله وكل ضلاله في النار تندروا بسنتار. بروفيت ده صلى الله عليه وسلم قال في حديثه المسحت. كل بني ادم مخطئ وخير الخطائين التوابون تجيه بيت ادم ده غبيمطار. اور مير غبيمطار است ايسيل пендоа те الله سبحانه وتعالى. пендими те الله مаذروар до кркими фале پر гунафе. Për gjunafëve është një për i dhe të tjurë besimtarëve Që ata të shpetojnë për i dëmimut i dhemi handës të ahiretit Që të fitën kënejsinë Allahu më dhërruar Që të fitën gjenet dhe larta Allahu i më dhërruar Po ka të rëguar besimtarëve dhe gjunafë që harë Edhe ata janë njemi nëtë gjithë Po ka të rëguar që i është falisë i gjunafëve Që ata mëse humë i shpresën të mëshirë Allahut Kullia i bëdi ojë robrit e mië të silët e keni të purrë me gjunafe, la taqnatu me rrahmëtillah, mëzë hum në shpejsa të mëshirën Allahut, inën Allah në fërët dhënu me jemi'a, aji fërët e gjithët gjunafe të. Një të shëtu Allah i madhëruar, ka të rëguar, u ka të rëguar besim tarve që aji është falës, u a'lamu anë Allah nga fërën halim, dhjeni se Allah është falës dhe i butë, Gjithështu Allah i madhuruar Thotë Wallahu I a idhukum mahu Firat të minhu fadla Allah i madhuruar I prëmton juve Falje edhe mirësi Por nuk duhet që një të haroj Kë Allah i madhuruar është në ndëshku e si rret Kë mos më shtrohet Thiesh nga më shirë Allah dhe ma falje ti Dhe të ashtuj këj gjë më pas Sejtë bëjnë gjunafa Por në edhe Allah i madhuruar Thotë I alamu anë Allah Shedidu la iqabi Wa anë Allah Wa furur Dinse Allahu është dëshkuës rreth dhe sa i është falës dhe mëshirues. Gjithashtu Allahu Madhror ka treguar se për kë është mëshira dhe falja ti. e Tij. Qatū innī li-ghufrāni mim tāba wa āmanū min aṣ-ṣāliḥi thumma ihtadā. Vdhun yum fālis për ato persona të cilët pendohen, besojnë, bëjnë vepra të mira dhe udhëzohen, Allahu na bafë tyre. Allahu Madhrori ka urdhëruar të gjithë besimtarët që të kërkojnë falje e Tij për gjunahet e tyre. Faq Allahu Madhror profetit e tij sallallahu alaihi wasallam i cilësimi mami mbesëntarëve. Wastafu bil-lahi innallaha ghafurur rahim. Këkoj fali Allahut e çfarë mund të thotë për tjerët, të cilët në çdo ditë bën gjunafa. Wastafu bil-lahi innallaha ghafurur rahim. Kërkoj fali Allahut, Allahu shfalë zë mëshirues. Edhe ashtu thot Allahu madhuar krishterëve të cilët të cilët i mbëshen Allahut fmijë, afa la yatubun ila allahi wa yastaghfurunahu. Wallahu Ghafurur Rahim. Anu këndohet tek Allahu dhe anu po i kërkoj naty falje. Allahu i madhëruar është falës dhe mëshirues për ti të nxitur ata që ofrojnë tek falja Allahu i madhëruar, duke kërkuar të falje. Se kush i kërkon falje Allahut, Allahu i madhëruar e mbulon atë me falje dhe mëshirë në ti, kur një riu e bënd të i kur njeriu e bën këtë gjë me sinqeritet, por shpottuar nga dashkimi i Allahut subhanetale në këtë jetë dhe në jetën tjetër. Gjithashtu profetët i kanë urdhëruar popujt e tyre Cheti çdo kim falë Allahu për gjunafat e të tyra. Të Fata Allahu madhurun Kur'an, "Fani staghfiru Rabbakum thumtubu ileyh", i, I thonjë një për profet dhe të popullit të tij, kërkoni falin e Allahut dhe pendohuni tek ai. I dashur zonjë, një profet tjetër, Yakob, i ston "Fani staghfiru Rabbakum thumtubu ileyh", o popullim, kërkoni falin e Zotit tuaj dhe pendohuni tek ai. Një dashur ka than Allahu madhur, "E filay shakkum falani semawati wal ard, yaghfurokum al-yawma min dhunubikum", o qytetëshin e Zotit tek tek, tek Allahu Kërë u si qe i bedh i tokës i cili ufton ju që du fali u gjunafe toja Allahu e madhëruar Ifton gjithë besimtarat Që ata drejtojnë për nga mëshirë e ti që i që i fali Edhe pse A jetë di që ata i gjunafe qarë Edhe me të vërtet Gjithë ne jemi gjunafe qarë Dhe kemi nevoj që të i rrim fali Allahu madhëruar Edhe nëse një kërë këm fali Allahu subhanu e ta'ala Në nëzën e për mëshirë Allahu të fali e ti Idhësu Allahu më dhuron ka treguar në Kur'an në disa ajete. Çkërkimi i faljes është një përkëkim i faljes si stil falje, është një procesive të profetëve dhe njerëzve të mirë. Ka thënë Allahu më dhur për besimtarët në momentin më të vështirë kur ata ndodhen në luftë. Oma kana qauluhum inna qalu robbana wa finala dhunubana wa israfana fi amrina. A do të thonë në momentin e vështirë zoti ja, na fallet gjunaftet tona dhe na fallet teprimin në çështjen tonë? Gjithashtu ka thënë Allah i më dhurua, Rabbena inëna samiëna munadiju në adilin imanje naminu bi Rabbikum fa amënna. Rabbena fa në fillena dhunubena wa këthir anëna sejë atina wa të vëfëna ma alë abërar. Thotë zëti jonë, ne dhjuhëm një thirës, jë thiri për imanë, që thotë besonin e zëtin duhe dhe ne e besuam, zëti jonë, na falën e gjënafët tonë, na e fshia tone, dhe na e mërë shbjetin me besimtarët e vërtetë. Njithashtu Allah i Madhur ka të rguar për një për profetë dhe për Dawud, e mëllis salatu salam, sa i, u rëndhjo që bërë një gabimi kërkoj fali Allah i Madhur dhe Allah i Madhur. Fës të gëfanë Rabbëhu, wa kërra raki'a, wa anabë. Fëtë Allah i Madhur për të, a i kërkoj fali Allahut, i rati në sejsh dhe dhe u këthyët e këllahu subhanu e ta'ala. Fëgë thërën alëhu dhalik. Fëtë Allah i Madhur, nëja fali më Gjithashtu Allahu Madhura ka treguar në kohën më të përshtatshme se kur është koha më e mirë për të kërkuar falje Allahu Madhura për gjunafat që bën njeriu. Dhe kjo kohë është koha, koha para sabahut. Koha e syfirit. Në kohën kur Allahu Madhura ka zbitur qindën e dynjas, dhe i thotë krijesave, edhe shumë njerësave, "Ngjum, flen." U thot, "Kush është ai personi i cili mërkon falje mua që të fal?" Për kush është ai që më lutet mua te përnoi lutje? Ja.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 Ta besimtar janë, janë dhurimtar të vërtetet, a dhuruesit, ata që shmenzën u të laud, dhe ata që kërkën fali në konën së fyrit. Ata që kërkën fali në konën së fyrit. Gjithashtu Allah i madhurur ka përshkuar të një tjetër e thot, o bil eshari, hum një stafinun. Gjithashtu ata dhe në konën së fyrit në konën së fyrit në konën fali, Allah i madhurur. Allah subhanu ta. Ali. E ka bërë isti gëfarin, mburoj për besimtar e cilë e mbronë ata për dënimi dënjën zahiretet, thotë Allah i ma dhuronë në Qur'an, o ma kanë Allah unë i athibahum wa antëfihim, o ma kanë Allah unë i athibahum wa hum yishtafirun, thotë Allah i ma dhuronë nuk i dhënona ta, kur ti i dhe me tyre, për profetil e ti s.a.s. thotë Allah unë nuk i dhënona ta, kur ata i kërë për thalja i thalja ti, kërë për i thalja Allah, për i gëna huve tonër, gjitheshtu thot Allah i madhuruar ka të reguar që njërihu kër i kërkom fali Allah i madhuruar e të bulon më shirë Allah subhanu wa ta'ala thot Allah subhanu wa ta'ala lëvla të staghfirun Allah lëvla këm të fhamun a nuk për i kërkom fali Allah subhanu wa ta'ala që të më shirohani kër njërë kërkom fali Allah thot të staghfirun Allah, Allah më fali Allah më fali, Allah më fali Allah i madhuruar është falis edhe fali në ti ka përfshirë dhe gjë Kërkon fali, Allah do të fali Dhe nëse nuk kërkon fali, atëhere Atëhere për e të ndërshkimi Allah subhanën ta'ala Lëvla të stafirur Në Allah, ila alikum të rhamun Gjithashtu, Allah më dhurë, ka të rëkurën Kuran dhe ka thënë Fakultës të stafirur, rëbdo ku minu Në kene gafara Thotë, Allah më dhurë, thash Kërkoj një fali, që të tua jesh fales Do të tua dërgoj juve Shiju nga qjeli me shumic Jurës i b I dhe shtu Allah i madhurua ka përmëtuar për besimtarët që ata që kërë kërë fali Locketi Allah i si madhurua Do t'i fusë ata në gjene dhe larta, ku thot Vëllë dhine i dhe faalu fa hishëtën e u dhalemun fësën dhekeru Allah Fësë ta u fërru li dhënubi omejë dhe u fërru dhënubi illa Allah Vëllë mjusërru ala ma faalu humja lëmun Kërë dhe Allah i madhur E dhe ata të cilët bën i moralitet Ose bën padrësive të të të të të të të t për veç Allahut subhanuhu te ala edhe nuk kem ngulën në gjunafet e tyre duke i ditur se janë gëmbimtar fotollojm adhula ike jaza umfi tu min rabbihum shpoblimi e tyre është ata do kanë falë për zotin e tyre dhe xhenete poshtë së cilës rrjedhin lumet janë të përjetshme ndonë dhe ky është sa sa i mirë është ky shpobim i tyre që punojnë gjithashtu thot Allahu madhuar ma thot Allah subhanuhu te ala Nëfajlullahu bi azabi komi sekertum ammen komi sforto bejallahu madhur me dënimin tij nëse ju falenderoni dhe besoni nëse njeriu e falenderon Allahun dhe beson dhe kërkon falin Allahu nuk ka nevojë Allahu madhur ta dënojë ata për fundazi Allahu subhanahu wa taala e futet në mëshirën e tij dhe në falin e tij nëse Allahu i madhurat më bëjë gjithë fal në tij në falë gjunaft tona se ne jemi gjunaft madhën Allahu i falësi dhe mëshiruesi Alhamdulillah, salatu, salamat, rasulillah, wala, alihim, asafir, maim, mabag Dhe zenderuar Do flasë për një që shetit e shkurtim ishtë Jash se temë për cilë në folën dhe të anith Danin lajme, edhe ka ndalë lajme në mënë që Si shpërnë dojnë mos besin tarët Që e këtë muaj Përnë dojnë që do vishka të rrimi botës Edhe këtë e ka ndërtuar në disa Fallë Ose dhe më dhenë pretendimet e gajbit të cilat nuk lejon fetarisht. Gajbin të fshehtën të ardhmen e di vetëm Allahu i mëdhëruar. Edhe kush pretendon se di gajbin, ai është kush pretendon për vendeve të gajbinin ai ka bërë vetën e vet një soj me Zotin e botrave. Për këtë arsye ai duhet që të pendohet te Allahu i mëdhëruar. Edhe nuk i lejohet kujt që ta besojë atë, atë besojë atë që thot. Edhe kjo lëgjë që ka dalë Kjo është një për problematikave që një njeriu do të ruhet për këtyre dhe mos e besoj atë. Kjo është pretendimi që pretendojnë sa njerëz si që këto mujë të shkatërrojnë botën. Atë sikur do shkatërroj botën di Allahu i mëdhur. Ndërsa kta që pretendojnë nuk kanë vetëm se ignorancën e tyre, edhe pretendimin e të kotës, të cilë nuk kanë bështetur me fakte sepse Allahu i mëdhur nuk u ka sqaruar krijesave se kur do shka të shkatërroj botën. Edhe pse un po e them në formë të sigurt që bota nuk po, por nuk ka fortu shkatruar tani sepse profetit sallallahu aleyhi dhe selam ka thënë që kiameti nuk ka fortu gar disa dane 10 shenja, edhe ato shenja nuk kanë dalë, edhe kaji fat dalën ato nuk shkatërron bota. Por këta besimtarë duhet të besimtarët ruhet mos bjerë prej e këtyre e, pretendimeve, mos bëhet prej e këtyre pretendimeve, por duhet e, të i kthehet Kur'anit si dhe ta besojë atë të pastër ashtu siç ka urdhëruar Allahu subhanallahu teala. Dusallahu ne madhëuart të mbijet besimtarët e vërtetë. Në arruaj nga gjithë do fitëne Nusë Allah në madhëruar Në aboj për e ty që kërkojnë fali e ti Dhe ku që kërkojnë fali e Allah Allah e fali Ku që kërkojnë më shirë e Allah Allah e shumë si vërtet Më dhja Allah u i madhëruar gëzohet Kër robi ti i këthet Kër këthet Tek Allah i madhëruar dhe këthet rrugës ti Dhe i kërkojnë fali e Allah Më shumë se që gëzohet një person Një person i cili këshe humbër shpesë kështë e humbër shpesën, përshka kështë e humbër dheveja t'i dhe i këthejët dheveja, mëndojë shakëzimi ka i për jetën që jarë ja, i këthejëmë Allah me sebebën e dhevesë. Allah këzodhë më shumë se këtë personë, kur rob i këthejët. Për ndaj kërkojnë një falë Allah, të sa një shfales dhe një shmëshirues, Allah në falë gjithë.